Заклинань, що колись належала творцю Всесвіту. Власне, цю книгу Ринсвінд і розгорнув якось, побившись об заклад. В нього була лише секунда, щоб глянути на якусь із її сторінок. Перш, ніж різноманітні охоронні чари здіймуть лемент. Та цього часу було достатньо, щоб одне заклинання вискочило звідти і втелющилося ринцвіндові в пам'ять, наче жаба в камінь. «А тоді що було?» – запитав Двоцвіт. «О, мене звідти витягнули. Ну і відшмагали, звісно». «І ніхто не знає, що робить те заклинання?» Ринцвіт похитав головою. «Воно щезло зі сторінки», – сказав він. «Ніхто й не дізнається, доки я його не промовлю, або доки не помру, звичайно. Тоді воно типу само себе назве». «Наскільки мені відомо, воно призводить до кінця світу, чи зупинки часу, щось таке». Двоцвіт підбадьорливо поплескав його по плечу. «Нема змісту журитися», – сказав він, – «краще пошукаймо звідси вихід». Ринсвінт похитав головою. Він більше не відчував нічого, увесь його резерв страху – вичерпався під час телепортації. Мабуть, він пробився через останній поріг страху, після якого розум перебуває у стані цілковитого спокою на іншому боці свідомості. Хай там як, він більше не торохтів. Нам кінець, запевнив він. Ми ходили по колу усю ніч, Кажу тобі, це місце – диявольське павутиння. Яким би шляхом ми не пішли, все одно опинимося в центрі. Знаєш, з твого боку було дуже люб'язно піти мене розшукувати, – сказав двоцвіт. Як тобі вдалося сюди проникнути? Це було справді ефектно. Ну як тобі сказати, – зніяковіло відказав чарівник. Просто подумав, я не можу залишити друзяку двоцвіта на призволяще. І... Тоді все, що нам потрібно зробити, це знайти отого Бель Шамгарота і пояснити йому ситуацію, і він, можливо, сам нас випустить, сказав Двоцвіт. Ринсвін кілька разів смикнув себе за ухо. Тут, напевне, якісь дивні відголоски, зауважив він. Мені здалося, я почув смішні слова, щось ніби знайти і пояснити. Правильно. Ринсвін поглянув на нього у відблисках криваво-червоного сяйва, не вірячи власним вухам. Знайти Бель Шамгарота не міг повірити він. Так, ми ж не зобов'язані брати у всьому цьому участь. Знайти пожирача душ і не брати в цьому участь, напевно, просто кивнути йому мимохідь і запитати, куди тут на вихід, пояснити ситуацію патронові, Вось ням... ринцвін проковтнув кінець слова в останню мить, а тоді підсумував «Ти навіжений, аго, повернися». Він кинувся коридором вслід за двоцвітом та вже за мить зупинився стогнучи. Фіолетове світло тут було густішим, надаючи оточенню нових неприємних відтінків. Це вже був не коридор, а простора кімната, де стіни налічували те число, про яке ринцвін не насмілювався навіть подумати, а вісім 7 А коридорами, що розходилися від неї. Трохи віддалік Ринсвін зауважив низький вівтар з кількістю сторін, що дорівнює чотирьом помноженим на два. Однак він був не в центрі кімнати. В центрі лежала велика кам'яна плита, що мала удвічі більше сторін, ніж квадрат. Плита була важезною на вигляд. У цьому дивному освітленні здавалося, що вона ледь перекошена, і один її край – Гордовито підносився Над плитами довкола На ній стояв двоцвіт Гей, Ринсвінде Поглянь, що я знайшов Багаж із невимушеним Виглядом крокував до них Одним із коридорів Що розходилися з кімнати Чудово, сказав Ринсвінд Гаразд, від І виведе нас звідси Негайно ж Дивоцвіт тим часом Вже не шпорив у скрині Так погодився він. «Після того, як я зроблю кілька знімків, дайно, лиш я прилаштую додаток». Я сказав негайно. Ринсвін замовк на півслові. Гран-варвар стояв у проході коридору прямо навпроти нього, стиснувши у руці великий чорний меч за з огузок. «Ти?» – невпевнено мовив Гран. Геге, -ге, – відповів Ринсвінт. «Гран, якщо не помиляюсь, давненько не бачились. Що тебе сюди привело?» Гран вказав на багаж. «Оте», – сказав він. Така довга бесіда, здавалося, втомила Грана. Потім він все ж додав тоном, що одночасно виражав ствердження, вимогу, погрозу та ультиматум. «Моє, він належить двоцвіту». «Он тому», – сказав Ренсвінд. – «моя тобі порада, не чіпай оте». До нього раптом дійшло, що саме цього казати було не слід. Тагран вже відштовхнув двоцвіта і обома руками тягнувся до багажу, який випустив ніжки, відсунувся трохи назад і погрозливо припідняв свою кришку. В мерехтливому світлі Ринсвіндові здалося, що він побачив два ряди величезних зубів, білих, як вибілений бук. «Гран», – квапливо сказав він, – «я мушу тобі щось сказати». Гран повернувся до нього дещо збентежений. «Шо?» «Це стосується чисел. Отже, послухай, якщо ти додаси сім та один, або три і п'ять, або віднімеш два від десяти, Отримаєш певне число. Доки ти перебуваєш у цьому місці, не промовляй його, і ми всі матимемо шанс вибратись звідси живими. Чи просто лиш мертвими? «Хто це такий?» – спитав Двоцвіт. В руках у нього була клітка, яку він вигріб із самісінького дна багажу. В ній виявилося повно похнюплених рожевих ящерок. «Я Гран!» – гордо заявив Гран. Тоді він згадав про Ринсвінда. «Що?» – перепитав він. «Просто не промовляй його, добре?» Його погляд впав на меч у руці Грана. Він був чорного кольору, отого, особливого відтінку, що менше нагадує колір як такий, аніж його відсутність, а вгорі на його лезі. Був якийсь хитромудрий рунічний напис та передусім у вічі впадало м'яке октаринове сяйво, що його огортало. Меч, очевидно, також його помітив, бо зненацька озвався різким скриготливим голосом, так, ніби кіготь шкрябав по скельцю. «Дивно», – сказав він, – «чому він не може сказати «вісім»?» «Вісім! З'їм! З'їм!» – пішли відголоски. Глибоко з-під землі, Почувся дуже-дуже тихий гуркіт, та відголоски, хоч і стали слабші, вперто не хотіли завмирати. Вони відстрибували від стін, перетинались і розминались, і фіолетове світло виблимувало з ними в одному ритмі – «Ти таки зробив це?» – заверещав Ринсвінт. «Я ж казав тобі в жодному разі не промовляти число вісім». Він замовк, нажаханий словом, як я щойно сказав сам. Але воно вже злетіло з його губ і приєдналося до своїх товаришів у багатоголосий шепіт. Ринсвінт повернувся, щоб тікатись від заочі – та раптом повітря стало густим, наче патока. Накопичувався заряд магії небаченої досі сили. Коли він повільно поворухнувся, долаючи біль і спротив повітря, його тіло залишило по собі шлейф золотистих іскор, що у просторі повторювали його обриси. Позаду нього щось загурчало – велика восьмикутна плита – Піднявшись у повітря, зависла в ньому ребром догори, а тоді бахнула додолу. З ями виповзло щось тонке і чорне, і обвилося довкола його щиколотки. З криком він упав додолу на кам'яні плити, що глухо вібрували. Щупальце почало тягнути його по підлозі. Тут перед ним опинився двоцвіт і спробував до нього дотягнутися. Він відчайдушно схопився за руки куцого чоловічка, і так вони лежали якийсь час, дивлячись один одному в обличчя. Ринс він продовжував совуватись назад, попри усе. «А тебе що схопило?» – через силу видихнув він. «Нічого», – сказав двоцвіт. «Що тут таке діється, га? Мене затягує в оцю яму, а ти що думав? О, Ринсвінде, мені так прикро, тобі прикро. Почувся звук так, наче десь поруч заджерготіла пила. І тиск, який Ринсвінд відчував на своїх ногах, раптово припинився. Він повернув голову і побачив грана що стояв навкарачки перед ямою і завзято орудував мечем, відсікаючи щупальця, які все лізли та лізли з чорноти. Двоцвіт допоміг чарівникові підвестися, і вони прокралися повз вівтарну плиту, дивлячись, як ошаліла постать, дає відсіч сотні спраглих крові рук. Це не спрацює, сказав Ренсвін. Патрон здатний безупину матеріалізувати нові щупальця. Що ти робиш? Двоцвіт гарячково прилаштовував клітку з принишклими ящірками до знімкувальної коробки, яку він поставив на треногу. Я неодмінно мушу це зазнімкувати, бурмотів він. Це приголомшливо. Ти мене чуєш, Бісику? Бісик – знімкар. Відчинив крихітну засувку, кинув оком на видовище довкола ями та іщез у своїй коробці. Ренсвін підскочив, як ужалений, коли відчув, як щось торкнулося його ноги і з люттю розчавив п'ятою щупальце, що шукало поживи. «Нужбо», – гукнув він, – «час звідси драпцювати». Він схопив двоцвіта за руку, але туристу перся. Утекти і залишити грана самого з тією гедотою обурився він. Ренсвін щудовано глипнув на нього. «А що такого?» – сказав він. «Це його робота. Але ж воно його уб'є. Могло бути гірше», – сказав Ринсвін. «Як? На його місці могли бути ми». Логічно припустив Ренцвіт. Ходімо вже. Двоцвіт тицьнув пальцем кудись убік. Гей. крикнув він. У нього мій багаж. Перш ніж ринсвін зміг йому перешкодити, двоцвіт вже оббіг довкола ями і кинувся до скрині, яка безуспішно клацала своєю кришкою на щупальце, що тягнуло її за собою по підлозі. Не тямлячи себе від злості, куций чоловічок заповзявся його копати. У цей момент інше щупальце вискочило з епіцентру колотнечі довкола грана і обхопило його за пояс. Сам Гран уже був лише невиразною тінню у кільці, що ставало дедалі тіснішим. Ринсвін ще стояв, зціпенівши від жаху, коли повзучі бестії вирвали меч Грана з його руки, і він відлетів до стіни. «Твоє заклинання!» – закричав двоцвіт він не поворухнувся. Він прикипів поглядом до сутності, що підіймалася над ямою. То було велетенське око, і воно дивилося прямо на нього. Він застогнав. Коли відчув, як щупальце, починає стискати його ребра. Слова заклинання мимовільно зринули в пам'яті і підкотились на язик. Наче у сні він розтулив губи і зронив перший варварський склад. Ще одне щупальце розсікло повітря, наче батіг, і обвившись чарівникові довкола горла, почало його душити. Воно потягло за собою вінда напівпритомного від жаху та нестачі кисню. Один відросток, що молотив повітря, наче ціпок ухопив знімкувальну коробку двоцвіта, коли вона пробігала повз разом зі своєю треногою. Він інстинктивно схопився за неї, так, як і його предки, мабуть, хапалися за камінь, несподівано зустрівши тигра, що вийшов на полювання, якби лише було достатньо місця, щоб замахнутися і пожбурити нею око. Око, що тепер заповнило собою увесь світ перед ним, Ренсвін відчував, як воля витікає з нього, мов з решета. У клітці, що стояла попереду, на знімкувальній коробці, мляво ворушилися ящірки. Так само безглуздо, як той, кому ось-ось відітнуть голову, помічає кожну подряпину та пляму на дошках хешафоту. Ренсвін помітив, що у них надто великі хвости, білі Симюватим відтінком. І хвостиці тривожно посіпувались, відстань між ним та оком ставала чимраз меншою, і ринцвін, напівживий від страху, підняв перед собою коробку, як хоч і небозна яке та все ж прикриття. Аж тут почув, як бісик з нимкар сказав вони вже практично готові. Не можу тримати їх довше. Усміхайтесь, будь ласка. І раптом зблиснуло світло, таке сліпуче біле, наче й не світло, а щось зовсім інше. Бель Шамгород завищав. Спочатку то був високий ультразвук, що далі скотився і завмер десь у ринсвіндових нутрощах. Тієї ж миті щупальця застигли на місці, наче громом прибиті і облишивши свої трофеї, що розлетілись на всі боки, скупчились перед ображеним оком, утворивши захисний щит. Вони гуртом звалились у яму, і за хвилю кілька десятків інших щупалець підхопили кам'яну плиту і з гуркотом закрили нею отвір, залишивши решту кінцівок ока гамселити по ній ззовні. Гран! Приземлившись, покотився по долівці, відскочив від стіни, наче м'ячик, і врешті знову твердо стояв на ногах. Він підібрав свій меч і почав методично рубати ним покинуті на призволящі кінцівки. Ринцвінт лежав до лілиць, з усіх сил намагаючись не зійти з розуму. Глухий звук, наче поруч нього впало щось важке і дерев'яне, змусив його підняти голову. Багаж приземлився на свою вигнуту кришку і тепер сердито на ній погойдувався, дригаючи в повітрі куцими ніжками. Ринсвінт обережно озирнувся довкола, шукаючи поглядом двоцвіта. Куций чоловік лежав під обваленою стіною, та його стогін принаймні свідчив, що він живий. Чарівник підтягнувся до нього ближче, наскільки зміг, і прошепотів, «Що тут біса таке було?» «Чому вони були такі яскраві?» – промимрив Двоцвіт. «Ой, Леле, моя голова!» «Такі яскраві?» – не зрозумів Ринсвін. Він кинув оком на клітку з ящірками у протилежному кінці кімнати. Ящірки тепер помітно тонші. Дивились на нього із зацікавленням. «Саламандри!» – прохрипів Двоцвіт. «Знімок буде перетриманим, не сумнівайся!» То це саламандри не вірилось Ринсвінду? Ну так, стандартний додаток. Ринсвінд прошкандибав кімнатою до коробки і взяв її в руки. Він вже колись бачив саламандр, але то були дрібні екземпляри. Крім того, вони плавали у банці з формальдегідом на вітрині кюробіологічного музею. У підвальних приміщеннях невидної академії, оскільки живі саламандри на узбережжях округлого моря давно вимерли як вид. Він спробував пригадати ті кілька фактів, які про них знав. Передусім, вони були магічними істотами, тож у них не було рота, адже вони живилися виключно енергією октарину. Із сонячного світла, що доходило до диска, і засвоювали цю енергію через шкіру. Звісно, інший спектр сонячної хвилі вони також мимовільно поглинали і відкладали у спеціальному мішечку, доки він не вивільнявся з тіла природним шляхом. Пустеля, заселена саламандрами, що жили на диску, світилася, наче маяк темної ночі. Ринцвін поклав їх на землю і похмуро похитав головою. Враховуючи, скільки октаринового випромінювання було в цьому магічному місці, ці істоти наїлися до несхочу. Про решту подбала природа. Знімкувальна коробка покульгала на своїй тренозі вбік. бік. Ринцвін брикнув ногою їй навздогін, але не влучив. Мудра грушка вже починала йому не подобатись. Щось маленьке вжалило його в щоку. Він сердито відмахнувся. Раптом почулося якесь джерготіння. Він озирнувся і голос, наче лезом по шовку, проїхав по його вуху. Дуже нечемно. «Стулипельку!» – сказав Гран. Він саме вовтузився біля вівтаря, урудуючи крингом, як важелем, щоб зняти з нього кришку. Він поглянув на Ринсвінда і заусміхався – Ринсвінду, в усякому разі, хотілося думати, що ота гримаса від вуха до вуха була усмішкою. Сильна магія, прокоментував варвар, що сили тиснучи рукою завбільшки з добрячий окіст на меч, що бідкався на свою долю. Тепер ділитимемо скарб, еге, ринцвін невдоволено буркнув і відчув, як щось маленьке і тверде, вкололо його у вуху. Дмухнув вітерець, ледь-ледь. «А звідки ти знаєш, що всередині є скарб?» – спитав він. Гран наліг на меча. Рвучко смикнув плиту догори і зумів підчепити її знизу пальцями. «Де діброва, там гриби. Де вівтар, там і скарби. Логічно!» Він заскриготав зубами. Камінь підлетів догори і важко гупнув додолу. Цього разу щось боляче вдарило ринсвінда по руці. Він хапнув рукою повітря і поглянув на те, що спіймав. Це був камінець, що мав п'ять плюс три сторони. Він перевів погляд на стелю. Вона збирається впасти їм на голову чи що. Гран мугикав підніс якусь пісеньку, витягуючи з оскверненого вівтаря шкіряний згорток, що ледве тримався купи. Повітря раптом затріскотіло, замерехтіло, задзищало. Невидимі вітри підхопили мантію чарівника, і вона затріпотіла вихором синьо-зелених іскор. Над головою ринсвінда голосили, вищали, торохтіли, безумні напівпроявлені духи, захоплені у повітряну коловерть. Він спробував підняти руку. Навколо неї тут же утворився октариновий ореол що сяяв тим ясніше, чим дужчим ставав магічний вітер. Вихор промчав кімнатою, не здійнявши ані пилинки, однак очі Ринсвінда пекло, наче вогнем. Вихор пронісся підземними коридорами, і його несамовите виття ще довго відлунювало в камені голосінням банші. Двоцвіт тільки зіпнувся на ноги, як одразу ж зігнувся удвоє, відчувши на собі подих астрального смерчю. Що це до дідька таке? Ринсвін повернувся до нього в півоберта. Тієї ж миті шалений вітер мало не перекинув його догори дригом. Зграя полтергейстів, затягнутих вихором у шалений танок, схопила його за ноги. Рука Грана майнула, мов блискавка, і упіймала Рейнсвінда саме вчасно. За хвилю їх із двоцвітом відкинуло до сплюндрованого вівтаря, і вони, відсапуючись під його укриттям, якийсь час лежали непорушно. Неподалік виблискував балакучий меч Кринг, чия магічна сила зросла у стократ завдяки вітру. «Тримайтесь!» – закричав Рейнсвінд. Вітер так само гучно відізвався двоцвіт. Звідки він узявся і куди він віє? Вираз панічного жаху, що застиг на обличчі Ренсвінда, змусив його вчепитися в каміння з подвійною силою. Ми приречені про бурмотів Ринсвінд, коли стеля над його головою тріснула і сунулася в бік. А звідки приходять тіні? От туди цей вітер і віє. Насправді, як чарівник, добре знав, відбувалося ось що, коли осквернений бель Шамгарот опускався все нижче і нижче, хто рівні його бентежний дух потрохи розсіювався в стінах храму, линучи в те місце, яке згідно слів найповажніших жерців дискосвіту було одночасно під землею і ще де інде. Як насліду, його храм залишився на поталу часу, який до того тисячі років боязливо оминав це місце десятими дорогами. Тепер, звільнившись від довговічного полону лихого духа, за якихось кілька секунд старі кам'яні стіни двиготіли і, не маючи опори, починали потрохи просідати. Гран поглянув до гори, на розломи у стелі, вони все ширшали, зітхнув, тоді несподівано поклав два пальці в рота і свиснув. Несподівано живий звук пролунав поверх псевдозвучання астрального вихору, що і набирався сили у центрі великої восьмикутної плити. Тоді пішов глухий відголосок, що прозвучав на ринсвіндовий повдив, наче гуркотіння якихось дивних костей, а за тим почувся звук що був цілковито нормальний Це був приглушений стукіт копит В отворі арки, що небезпечно поскрипувала З'явилася розмаяна вітром грива І ось бойовий кінь Грана став дибки біля свого хазяїна Варвар зіп'явся на ноги Закинув торби зі скарбами у мішок причеплений до сідла А тоді рвучко закинув себе на спину коня Нахилившись, він схопив двоцвіта за комір і підняв на коня, поклавши його перед собою Поперек сідла кінь розвернувся, тож ринс він, не негаючи часу, зробив відчайдушний стрибок і опинився в сідлі позаду грана, який зрештою не заперечував Кінь, упевнено, погупотів тунелями, перестрибуючи через несподівані обвали дрібного каміння та спритно оминаючи великі камені, що сипалися з деформованої стелі. Ринсвін, міцно тримаючись за грана, обернувся назад. Зрозуміло, чому кінь так худко мчав уперед. Позаду, на відстані витягнутої руки, два силуети у мерехтливому фіолетовому світлі, що духу поспішали слідом за ними – зловісна на вигляд скриня та знімкувальна коробка, що непевно балансувала на своїй тренозі. Слідкувати за своїм господарем будь-куди було настільки чудовою властивістю мудрої грушки, що культові предмети, які супроводжували імператорів у загробне життя, традиційно виготовляли саме з неї. Вони вибралися на свіже повітря, мить до того, як восьмикутна арка врешті не витримала і розпалася на окремі плити. Сходило сонце. Позаду них високо в небо здійнялася хмара пелюки, храм завалився під власною вагою, та вони не оберталися. Шкода, звичайно, адже двоцвіт міг би отримати на пам'ять знімки, незвичайні навіть за стандартами дискосвіту. У задимлених руїнах щось відбувалося, там, здавалося, швидкими темпами росте зелений килим. За ним потягнувся угору старий дуб, випускаючи молоде віття, наче зелені ракети, і перш ніж вершечки його старих гілок припинили тріпотіти, довкола нього розкинувся предковічний ліс. Бук пустився в ріст, мов бур'ян навесні, відмаяв, зігнив і сипався купою труту серед своїх молодих паростків. Храм тепер був лише купою порослого мохом каміння, що осідало під землю. Та час, впоравшись спочатку із найголовнішим, тепер збирався закінчити свою роботу. Межі бурхливої взаємодії між магією, що згасала, та ентропією, що набирала сили, швидко поширювались. Вона – Буревієм пронеслася пагорбом аж до підніжжя, і наздогнала коня в галопі та його трьох вершників, які й самі були під владні дії часу, тож нічого не помітили. Та вона продовжувала шмагати зачарований ліс батогом століть. «Вражає, правда?» – обізвався голос десь біля коліна Ринсвінда, коли вони проїжджали через клуби випарів гнилої кори та зіпрілого листя. В Тому голосі була моторошна металева нотка. Ринсвінт поглянув униз на меч Кринг. На руків'ї красувалися кілька рубінів. У нього виникло відчуття, наче вони за ним спостерігають. З вересового пустирища, що простягалося за лісом Ген аж до узбіччя – вони спостерігали битву між деревами та часом, яка могла закінчитися лише одним. Це було приємним доповненням до основної програми під час привалу, а саме поїдання великої кількості ведмежатини, яка ще недавно розгулювала на чотирьох лапах і мала необачність підійти до Грана на відстань польоту стріли. Ринсвін придивився до Грана, що схилився над своїм шматком свіжого жирного м'яса. Гран, беручись за свої геройські справи, був далебі не тим гулякою Граном, що цмулив вино, наче воду, коли навідувався до Анк Морпорка. Він був обережним, наче кіт, гнучким та спритним, мов пантера, і загалом почувався на такій роботі вельми комфортно. А я вирвався живим з обіймів Бельшамгорота, нагадав собі Ринсфінт. Фантастика. Двоцвіт допомагав герою посортувати награбовані в грамі скарби. То були здебільшого срібні прикраси, оздоблені відразливими багряними каменями. Прикраси переважно зображали павуків, восьминогів та октарсів, що живуть на деревах у безплідних серединних землях. Ринсвін спробував не слухати голос, що скрипів у нього над вухом. Марна справа. А потім я належав паші редурату і відіграв вирішальну «Роль у битві Великого Нефу, саме тоді я й отримав оту невеличку щербинку, яку ви могли помітити на верхній третині мого леза», – оповідав Кринг зі свого тимчасового прихистку в купині. «Якийсь поганець мав на собі Октеронове намисто», Вельми нечесно з його боку. Ну, і я, звичайно, був значно гострішим у ті дні. Мій хазяїн мав звичку розтинати мною у повітрі шовкові хустенки. І я вас забалакав? Га, о, ні-ні, зовсім ні. Це все дуже цікаво, сказав Ринсвін, не зводячи погляду з грана. Наскільки йому можна довіряти? Ось вони тут, самі, у диких землях а довкола тролі. Я відразу збагнув, що ви культурна людина, продовжив кринг. Так рідко випадає зустріти справді цікавих людей. Хоч би ненадовго, от чого мені б дійсно хотілося, то це гарну камінну поличку, на якій можна було б відпочити, якесь таке гарне і спокійне місце. Одного разу я кількасот років провів на дні озера, «Мабуть, було класно», – неуважно відгукнувся Ринсвінт. «Не зовсім», – сказав Кринг. «Так, гадаю, зовсім ні. Але чого б я таки справді хотів – це бути оралом. Не знаю, що воно таке, але схоже на життя, в якому є певний сенс». Двуцвіт. Поспішно підійшов до чарівника. «У мене є чудова ідея», – випалив він. «Ага». Томлено відгукнувся Ринсвінт. Чому б нам не умовити Грана Супроводжувати нас до Квірма? Двоцвіт ще роздивувався. Звідки ти знав, що я збирався сказати? Просто подумав, що тобі таке прийде в голову, Відповів Ринсвінт. Гран підбадьорливо йому сміхнувся, Закінчуючи пакувати срібні брязкальця У сідельні в'юки. А тоді його погляд знову ковзнув до багажу. «Якщо він поїде з нами, хто ж насмілиться на нас напасти?» – сказав Двоцвіт. Ринсвінт пошкріп під «Сам Гран», – припустив він, – «але ж ми врятували йому життя у храмі?» «Ну, якщо під напасти ти маєш на увазі вбити», – сказав Ринсвінт, – «То ні, не думаю, що він на таке здатний, не та він людина». Він, сподіваюся, просто пограбував би нас, зв'язав і залишив би на поталу вовкам. Та ну облиш. Слухай, це реалії життя, різко сказав Ринсвінт. Сам подумай, коли ти носиш за собою повну скриню золота, чи кожен, хто при своєму розумі, не скористався б нагодою її відібрати? Я б точно спробував, додав він подумки, якби не бачив, що багаж учинив з допитливими пальцями». Тоді його раптом осінила блискуча ідея. Він подивився на Грана, потім на знімкувальну коробку. Бісик-знімкар затіяв велике прання у маленькому тазику, а саламандри мирно подрімували у своїй клітці. «Здається, я знаю, що ми зробимо», – сказав він. «Ось скажи, чого герої прагнуть найдужче? «Золота?» – припустив Двоцвіт. «Ні». «Маю на увазі, по-справжньому хочуть!» Двоцвіт наморщив лоба. «Я не зовсім розумію», – сказав він врешті. він підняв іконограф. «Гране», – покликав він, – «підійди сюди, будь ласка». Дні минали спокійно. Щоправда, одного разу невелика ватага тролів влаштувала їм засідку під мостом, а якось група розбійників майже заскочила їх зненацька, напавши серед ночі. Але вони нерозумно вирішили обстежити багаж, перш ніж перерізати горлянки усій компанії, що безтурботно похропувала. Гран запрагнув і таки отримав подвійну платню за обидва випадки – «Якщо з нами щось станеться, – сказав Ринсвінт, – ніхто не знатиме, як користуватись знімкувальною коробкою. І більше жодних тобі картинок із доблесним граном. Ти ж розумієш?» Гран покивав головою, не зводячи очей з останнього знімка. Він зображав Грана у героїчній позі. Гран біля купи перебитих тролів. Одна нога гордо попирає їхні тлінні останки. «Я...» «І ти, і маленький друг, два квітки. Хокей?» – сказав він. «А завтра, може, спробуємо кращий ракурс. Хокей?» Він акуратно загорнув знімок у клапоть тролячої шкіри і запхнув його до решти у в'юк під сідлом. «Здається, твоя ідея працює», – задоволено всміхнувся Двоцвіт, дивлячись, як Гран поскакав уперед розвідати дорогу. А тож, погодився Ренсвінд. що герої люблять найбільше, то це себе. А знаєш, ти потрохи стаєш профі у знімкуванні. Еге ж, то може захочеш залишити собі на згадку ось це? Двоцвіт простягнув йому знімок. Це що? – спитав Ренсвінд. Та так, знімок, який ти зробив у храмі. Ренсвінд, шокований, дивився на зображення. На ньому, з деяким натяком на щупальця по краях знімка, був величезний, скарлючений, зашкарублий, протравлений магічними настоянками великий палець у повному розфокусі. І отак усе життя, стомлено сказав він. Ти виграла, сказав фатум, підсовуючи на середину грального столу свою кубку душ. Товариство довкола них з полегшенням. Зітхнуло. «Та це не остання партія», – додав він. Пані всміхнулась, дивлячись в очі навпроти, що були наче дві діри на канві Всесвіту, а далі все щезло. Залишились тільки ліси, які продовжували швидко занепадати, і хмара пилюки на горизонті. Втім, її теж відносило кудись легким вітерцем. Та ще постать у чорних лахміттях, яка скоцюрблено сиділа на покришеному порослому мохом камені, що був орієнтиром для подорожніх. Постать мала такий вигляд, наче її ушукали, наче її незаслужено сахаються і бояться, хоча вона насправді є чи не єдиним другом жебраків та найкращим лікарем смертельно поранених. Смерть, хоч у нього, звісно, не було очей, Дивився, як він віддаляється з таким виразом обличчя, якби воно взагалі могло щось виражати, який зазвичай називають насупленим. Смерть завжди був винятково зайнятою персоною, однак тепер він вирішив, що матиме хобі. Було щось таке у чарівникові, що його несказанно дратувало. Ну хоча б те, що той не дотримувався домовленостей. Ну постривай, голубе, сказав смерть голосом схожим на гуркіт могильних плит. Побачимо, хто кого. У Лігві дракона. Гора називалася Вімберг і височіла понад зеленою долиною, піднімаючись ще на півмилі угору. Велика, сіра, перевернута догори дригом гора. Біля підніжжя вона була всього кілька ярдів завширшки. Далі, чіпляючись за хмари, гора здіймалася у небо, граційно вивертаючись назовні, мов перекинута духова труба, аж доки її верхівку не утинало плато, повні чверть милі завширшки. Там був невеличкий гай з такою пишною рослинністю, що вона каскадом спадала через край плато і якісь хатини, і навіть маленька річка, що збігала через край водоспадом і від дошкульних вітрів проливалася на землю дощем. Там також було кілька печер, на кілька ярдів нижче від плато. Входи до них мали такий природно грубуватий вигляд, що прохолодного осіннього ранку Вірмберг скидався на гігантський голуб'ятник, що висів попід хмарами. Це, правда, мало б означати, що місцеві голуби мають розмах крил трохи більший, ніж 40 ярдів. «Я відчував це», – сказав Ринсвінт. «Це місце має сильне магічне поле. Двоцвіт та гран саме обстежували невелику печеру, де вони пополудні полудні спинились на перепочинок. Вони перезирнулись, коні спокійно пощипували соковиту траву біля потоку. Жовті метелики пурхали поміж кущів. Кругом пахло чебрецем, над яким вдоволено гуділи бджоли. На рожні тихенько шкварчав дикий кабан. Гран пересмикнув плечима і продовжував змащувати жиром свої біцепси. Вони сяяли, як мідні чани. «Нормально, як на мене», – сказав він. «Може, кинемо жереб?» – запропонував Ренсвін. «Шо?» «Ну ж, бо кинь монетку». Окей, погодився Гран, – «коли ти так хочеш». Він сягнув рукою у свою торбинку і дістав звідти жменю дрібних монет, награбованих у різних королівствах. Обережно вибрав із кубки свинцевий чверть йотем, монетку, що була в обігу в королівстві злотий, і поклав її на пурпуровий ніготь свого великого пальця. «Називай», – сказав він, – «решка чи...» Він подивився на зворотний бік монети, з усією уважністю, на яку був здатен. «Якась така риба з ногами». «Назву, коли побачу монету в повітрі», – відказав Ренсвінд. Гран всміхнувся і підкинув монетку догори. Йотем підлетів, обертаючись довкола осі. «Ребро!» – кинув Ренсвінд перш, ніж монета торкнулася землі. «Магія не вмирає!» Вона просто видихається з часом. Ніде це не було більш очевидним на всіх широких, голубих просторах дискосвіту, аніж у тих землях, що були місцем визначних битв під час війн магів, які відбувалися невдовзі після сотворення світу. У ті дні магія у своїй перозданій формі існувала повсюди і охоче застосовувалась першими людьми у їхньому протистоянні богам. Точна першопричина війн великих магів загубилась в туманах часу, але філософи Диска погоджуються, що першим людям невдовзі після їхнього створення цілком природно увірвався терпець. І битви були славні, з шумом, тріском, фейерверками. Сонце ходило колосом по небокраю. Моряки піли, бурі спустошували землю. Малі білі голуби загадковим чином з'являлись нізвідки у кишенях одежі людей і стійкість самого диска, який несли крізь простір на своїх спинах чотири гігантські слони, що й самі везлися верхи на черепасі – була під загрозою. Це закінчилось жорстким втручанням верховних старійшин, яким підкорялись навіть самі боги. Богів зіслали в піднібесся, людей сотворили заново, значно меншими цього разу, і більшу частину старої свавільної магії забрали від людей». Це, однак, не вирішило проблеми з тими місцями, які безпосередньо зазнали впливу чарів протягом періоду воєн. Магія видихалася повільно упродовж тисячоліть і, розпадаючись, вивільняла міріади субастральних частинок, що суттєво спотворювали реальність навкруги. Ринсвіт, двоцвіт та гран спантеличено дивились на монету. Таке ребро, – сказав Гран, – ти ж чарівник, то що? Я не, я не практикую таких чарів. Тобто ти їх не знаєш? Ринсвін пропустив його шпильку, бо це було правдою. Спробуй ще раз, – запропонував він. Гран виняв жменю монет. Перші дві упали, звичайно. Так само, як і четверта монета. Третя – Приземлилась на ребро, так і залишилась. П'ята монета перетворилась на маленьку жовту гусінь і відразу ж поповзла геть у своїх справах. Шоста, сягнувши в польоті найвищої точки, щезла з гучним лязь. За хвилю небо загуркотіло і вдарило блискавкою легенько. Гоу, ота була срібною, обурено вигукнув гран. Схопившись на ноги, він сердито дивився уверх. Ану, віддай. Я не знаю, куди вона поділася, стомлено сказав Ринсвіт. Напевно, все ще летить. У всякому разі, ті, що я підкинув вранці, не повернулися. Гран продовжував стояти, задерши голову в небо. Як це? не зрозумів двоцвіт. Ринцвін зітхнув. Власне, того він і боявся. «Ми приблукали у зону з високим показником магії», – сказав він. «Не питайте, чому. Колись давно тут, очевидно, сформувалося потужне магічне поле, а тепер ми відчуваємо на собі його побічний ефект». «А тож, сказав, проходячи мимо, якийсь кущ. голова Грана різко опустилася. «Ти хочеш сказати, що це одне з тих самих місць?» – сказав він. «Вибираємося звідси». «Добре», – погодився Ринсвінт. «Якщо ми підемо назад по власних слідах, можливо, нам і вдасться. Приблизно через кожну милю можемо зупинятися і підкидати монету». Він негайно підхопився на ноги і почав пакувати речі назад у свої в'юки. «Що?» – розгубився Двоцвіт. Ринсвінт зупинився. «Послухай», – різко почав він. «Тільки не сперечайся». «Ми йдемо далі. Але ж воно нормальне на вигляд», – сказав двоцвіт. «Ну хіба що трошки мало населене, та й все». «Еге», – сказав Рінсвін. – «дивно, чи не так? Ходімо. Десь угорі, понад їхніми головами, щось ляснуло, наче вперіщили батогом по мокрому камені. Тоді». Якась блискуча невиразна тінь промайнула над головою Рейнсвінда, знявши хмару попелу над багаттям, і наступної миті туша кабана, злетівши з рожна, шуганула у височинь. Вона зробила віраж, щоб не зачепити групу дерев попереду, тоді вирівняла курс і з гучним ревом, описавши невелике коло, полетіла в напрямку середини світу, залишаючи позаду сліди, наляпані по землі гарячим свинячим жиром. «Що вони зараз роблять?» – спитав старий. Молода жінка заглянула у кришталеву кулю. «Прямують до узбіччя дуже швидко», – відповіла вона – до речі, з ними все ще ота скриня на ніжках. Старий захихотів. У темному запорошеному склепінні це прозвучало якось недоречно. Мудра грушка, зауважив він. Чудово. Так, гадаю, це те, що нам треба. Подбай про це, моя Люба, а то, чого доброго, ще вислизнуть поза межі дії твоєї сили. Замовкни, або, або що, лісу, сказав старий чоловік. Те, як він сидів безформною масою у витисаному з каменю кріслі, здавалося дивним у цьому тьмяному освітленні. «Ти вже е, вбила мене одного разу, пам'ятаєш?» Вона пирхнула і підвелася, зневажливо тріпнувши волоссям. Воно було руде, помережене золотавими ниточками. Випроставшись, Ліса мала справді приголомшливий вигляд. Вона була практично гола, не враховуючи кількох мізерних клаптиків, найтоньшої кольчуги та чобіт для верхової їзди зі шкіри дракона, що вигравала усіма барвами веселки. З одного чобота виглядала трустина для верхової їзди, незвична з огляду на дві особливості. Вона була десь як спис завдовжки і мала наконечник із маленькими сталевими шпичаками. «Моїї сили вистачить, не хвилюйся», – холодно сказала вона. Невиразна тінь, здавалось, кивнула або принаймні заколихалась. «Як ти продовжуєш мене запевняти?» – почулося у відповідь. Ліса пирхнула знову і вийшла з Келії. Її батько навіть не поглянув її слід. По-перше, тому що, оскільки він помер ще три місяці тому, його очі, зрозуміло, були не в найкращому стані, а по-друге тому, що оскільки він був чарівником, чарівником 15-го рівня, навіть якщо вже покійним, його оптичні нерви довгий час були налаштовані на сприйняття рівнів та вимірів, що виходили далеко поза межі звичайної реальності, тож були дещо неефективні, коли йшлося про сприйняття Звичайного земного світу. За його життя вони здавалися його оточенню химерними, як у комах з вісьмома гранями. До того ж, перебуваючи тепер у тому ж вузькому просторі між яскравим живим світом та похмурим світом мертвих тіней, він міг охопити поглядом усю причинність, яка вона є – Ось чому він, разом зі слабкою надією на те, що цього разу його нікчемну доньку таки уб'ють через її амбіційність, не переймався тим, щоб за допомогою своїх визначних здібностей дізнатися більше про трьох мандрівників, які чимдуж утікали з його королівства. За кількасот ярдів звідти – Ліса намагалася дати лад своїм думкам, спускаючись стертими сходинами, що вели в підземелля Вірмбергу. За нею слідував десяток вершників. Раптом саме це і є ота нагода. Може, ось він шлях розірвати замкнуте коло і посісти трон Вірмбергу. Він по праву належав їй, звичайно, але згідно традиції тільки чоловік міг бути правителем Вірмбергу. Це неабияк дратувало лісу, а коли вона сердилася, сила текла через неї інтенсивніше, і дракони ставали особливо великими і потворними. Якби у неї був чоловік, все було б інакше. Бажано якийсь дужий парубок із довгими руками і куцими місками. «Хтось, хто б робив, що йому вилять?» «Найбільший з усіх трьох, що утікав з драконових земель, міг би підійти. А якщо б раптом вийшло навпаки, то у драконів завжди добрий апетит, і годувати їх потрібно регулярно. А вона вже подбає, щоб вони були мерзенні, мерзенніші, ніж зазвичай, в усякому разі. Вона пройшла сходами крізь кам'яну арку» і наблизилася до вузького виступу під самим дахом великого грота, де ночували дракони. Сонячні промені, пробиваючись через численні отвори у стінах, прошивали запорушену пітьму, наче тонкі бурштинові смолоскипи, що зберігали в собі мільйони золотистих комах. Внизу у напівмороці не було видно нічого». Кільця для прогулянок брязнули так близько біля лісеної голови, що вона могла б торкнутися одного з них, лиш простягнувши руку. Вони висіли тут повсюди, розтягнуті від краю до краю на багато акрів, перевернутої до гори дригом стелі грота. Щоб забити гаки для усіх тих кілець, знадобилося чимало часу і чимало каменярів, які чіплялися за щойно закріплені кільця і просувалися далі й далі. Та вони були нічим порівняно з вісьмома головними кільцями, що окремою групою висіли під самим куполом. Ще 50 було втрачено давним-давно, коли їх, обливаючись потом, встановлювали на місце цілі ватаги рабів, а рабів було прибагато в ті дні, коли сила тільки-но з'явилась». І великі кільця з гуркотом полетіли в прірву, потягнувши за собою тих нещасних спритників. Та вісімдесят вісім було встановлено величезні, наче веселки, і поруділі, наче їх скропили кров'ю. З тих пір вони ведуть свій власний літопис. Ось від них. Дракони відчувають присутність ліси, потоки повітря шугають у гроті коли 88 пар крил розгортаються, наче вибагливий візерунок калейдоскопа. Величні голови із зеленими фасетковими очима стежать за нею згори. Ці тварюки все ще досить прозорі. Доки чоловіки довкола неї виймають свої черевики з гачками зі сітки на стіні, Ліса зосереджується на процесі візуалізації – Вгорі над нею у затхлому повітрі дракони стають повністю видимі, тьмяно відзеркалюючи бронзовою лускою сонячне проміння. Їх мозок стугонить, але тепер, коли сила проходить через неї потужним потоком, вона може, практично не втрачаючи зосередженості, подумати і про інші речі». Вона теж застібає черевики і, граціозно пройшовшись колесом на руках, опиняється біля пари кілиць на стелі, з якими, негучно брязнувши, щіплюються її гаки. Тепер це вже не стеля, а підлога. Світ перемінився. Тепер вона стоїть на краю глибокого амфітеатру чи кратера, встеленого невеликими кільцями, по яких, розгойдуючись як маятники, вже рухаються вершники драконів. У центрі амфітеатру їх чекає зграя їхніх величезних їздових драконів. Високо над головою невиразно видніється кам'яниста долівка грота, загиджана впродовж століть драконячим послідом. Легким, плавним рухом, що було природною манерою її ходи, Ліса прямує до свого дракона – Лаоліта, який повертає до неї велику, трохи схожу на конячу голову. Його щоки масні від кабанячого жиру. Це було дуже смачно звучить його голос у її голові. «Здається, я казала, що не дозволяю жодних польотів без супроводу», – різко мовила вона. «Я був голодний, Лісо» то стримуй свій голод, скоро матимете коней на обід. Вішки застрягають нам у зубах, а воїни будуть нам до смаку воїни». Ліса зісковзнула з посадкової драбини і приземлилася на шорсткій, мов невичинена шкіра шиї лаоліта, обхопивши її ногами з обох боків. «Воїн мій. З ним є ще двійко інших, ними і поласуєш». «Один, начебто, якийсь чарівник», – додала вона підбадьорливо. «О, ти ж знаєш, як воно з тими чарівниками. Вже через півгодини ти знову голодний», – пробурчав дракон. Він розпростав свої крила і шуганув униз. «Вони нас-наз наздоганяють, закричав Ринсвінт. Він ще нижче пригнувся до гриви коня і застогнав. Двоцвіт намагався не відставати та водночас вертів головою на всі боки, щоб роздивитися драконів, що ширяли в небі. «Ти не розумієш», – крикнув турист поверх оглушливого лопотіння крил. «Я усе своє життя хотів побачити драконів. Зі середини, – відгукнувся Ринсвінт, – замовкни і дивись, куди скачеш». Він підганяв коня, що сили натягуючи вуздечку, і прикипів очима до лісу попереду, намагаючись силою волі притягнути його ближче. Під тими деревами вони будуть у безпеці, під тими деревами жоден дракон не пролетить. Він почув, як зовсім близько ляснули крила, і його накрила чорна тінь. Інстинктивно він скрутився в калачик у сідлі, Відчувши пронизливий біль, коли щось гостре дряпануло його по спині Позаду нього закричав гран, але тут був швидше лютий бойовий клич, ніж е, болісний зойк Варвар зіскочив з коня у верес і витягнув свого чорного меча кринга Побачивши, що один з драконів завертає, щоб атакувати ще раз Він почав розмахувати ним над головою «Жодна погана ящерка так зі мною не поводитиметься», – прогримів він. Ринсвін перехилився і вхопив двоцвітового коня за вішки. «Рухайся», – прохрипів він. «Але ж дракони», – сказав двоцвіт, – гель зачудований видовищем. До біса дра почав чарівник і не наче язика проковтнув. Інший дракон відокремився від зграїцяток, що кружляли високо понад їхніми головами, і тепер планував прямо на них. Ринсвін відпустив двоцвітового коня, вилаявся, на чим світ стоїть, і, пришпоривши свого власного коня, помчав до дерев сам. Він не озирнувся, почувши якийсь переполох позаду себе, а коли над його головою майнула тінь, тільки тихо щось забелькотів – і ще дужче втиснувся в гриву коня. Він вже був готовий відчути пекучий різкий біль, але натомість на нього посипався град дрібних ударів, колючих ніби жало, коли його кінь мчав попід кронами дерев. Чарівник намагався втриматись верхи, та наступна низька гілка, товща за інші, викликала.